Як Іване Семеновичу клює, та щось не чуть. Скоро клюватиме, така це бачу прикмета, що обіцятельно заклює. І такі ловити іноді. Та ловили? Колись так ловили, що на силу було додому, дотириш. Лящ попуду, коропи попуду, марена попуду, головні попуду, підусти попуду. Одного разу, як забуде, так повірите, у воду тягло. Упав у воду, дивлюсь, короб. Я вудки не пускаю, він тягне, а я пливу, він тягне, а я пливу. Та все, його до берега, до берега справляю, дивлюся, заморився вже. Я тоді як підскочу до його таза зябри, а сам верхі. Та як ударю його п'ятими по ребрах, так він на берег як жеребець. А я на йому, та ще й берегом мене віз так, як звідсі до тієї осики. Два пуди, тридцять один фунт короб. Шкура на ньому вже така, як у мене, цвитка, а луска, як срібний карбованець. Ловили! Скільки я цієї риби попотягав, така й Господь милої криї. Та воно положив і вударя такої, як я, ви тут не знайдете. Я та ще Петро. Петро положив не такий вударя, як я, а ловить непогано. А то, що сидять, то так, тільки воду каламутять, та рибу пологають. Хіба воно розуміє, як її ловити? Сидять вударі, у воду дивляться, і кожний з них ловили. От як завудив, я сюди, а вона туди. Так повірите, трепуди. Та вона положив, і вударя такої, як я, ви тут не знайдете. А то хіба вударі, то так. Ловлять рибку. Я довго придивлявся, як ту рибу б с'ї ловити. Штука сказати вам дуже інтересна. Різними способами можна рибу ловити. Ловлять, приміром, хваткою. Хватка – це така довга-довга палка, а на пальці на тій обруч великий, а на тому обручі – сітка, на манір великого лантуха начеплена. Хватку ту заводять потихеньку в річку і цуплять до берега, витягають лепеху, лататя, глей, камінці, корчі... Хваткою вона зветься через те, що доки ви її з річки витягнете, вас починає хватати за черво, за поперек, за... Отут, і ви тяжко дихаєте. Коли одихаєте, скажете, а щось велике вдарилось. Мабуть, щука. Ловлять сіткою, напинається через річку сітка, а рибалки заїздять човнами з хрокалами в руках, хрокають, наганяють рибу. Хрокало це дерев'яна така штука, всередині видовбана, ну як ото глечик, чи що, і надіта на довгу палицю. Як що гнеш тим хрокалом у воду, так звук такий получається. О! Риба того згуку страшно боїться і мчить прямо на сітку. Потім тую сітку витягають на берег. Тягнуть її потихеньку, тягнуть, тягнуть. Бодай твоя, і путь погибла, знову зачепилась. Я ж і знав, що тут чепає. є. І... Отчіпляй, поринай, тягни, не смикай, тягни, та не смикай. Уже витягли, я так і знав, що порвемо. Згортай сітку, неси додому, та сідай, латай. Вчора зачепилися, і позавчора зачепилися, і торік зачепилися, і позаторік зачепилися. Ну, а як ловити сіткою? От ловили. Було, як затягнемо пугів двадцять, та все, отака. Ловили. Найцікавіше ловити рибу вудкою. Це дуже інтересний, захватний, прекрасний спорт. Тільки й вудка, на що здається проста штука, а вимагає вона великого вміння і знання справи. Принадити рибу треба, хіба путній водар без принади водить, для принади найкраща варена пшениця, коли звариш пшениці, та ще якби сиром, а тоді у ті місці риба. Пшениці на сезон треба пудів із п'ятнадцять, а як нема? Тоді доки ти, скажи, ти мені пшеницю з комори для тієї риби тягатимеш, видохла вона тобі, їй Богу, будьки на твоїй голові поб'ю. А де ти стоянки поставила? Навіщо тобі? Сиру хочеться. Ловить рибу дуже багато народу, а ще є такі, що й не ловлять. Чому ви рибки не ловите? – запитуйте ви їх. Рибка плаває по дну, вони кажуть. Що вони хотять цим сказати? Хто їх знає? Короб. Чудесний ліс мішаний. І дуби великі-великі в лісі ростуть. І ясенки, берестки, сосни. Найбільше дубів та сосен. В тиху погоду в лісі ані шелес ти. Тихо, тихо, тільки коли не коли флейтою, іволга заграє, застукотить дятел за тілі каєщі гликі знов тихо. А як у вітер тоді дуби скриплять, сердито лопотить на них листя, а сосни шумлять, шумлять. Серед лісу ставок очеретом з одного боку прикрашений, в тому ставку. Коропи живуть, от не коропи, дзеркальні. Ай, такі і здорові в цьому ставку, коропи живуть, як ночви. ви. А як же ж хочеться упіймати такі ночви? ви. Та ще після того, як вам скажуть, та що ви, тут як ухопить, як смикне, як поведе, то й не думайте підсікати, намагайтеся, щоб зірвався сам. Бо і гачка не буде, і лиски не буде, і вудлища не буде. Та й самі ви, як за дуба не вхопитесь, до вставку будете. У нас такі коропи. Не коропи, а жеребці. Вони в нас особливої породи. Гібриди. Мати дзеркальна я, а батько сементал. А як же ж хочеться впіймати такого гібрида. А беруть коропа на світанку. І саме тоді, як перший ніжний промінь дубові крони прорізає, і листя дубове золотить. А коли сонячний промінь листя дубове позолотить, тоді він з дубової гущави не виривається, і на ставок падає. Тоді і ставок, і очерет, і пісок на березі, все тоді золоте, а промінь отводи скак. І летить на той берег ставка А там сосни золоті тоді сосни, ясенки, берестки Їх позолотивши промінь летить далі Аж туди, туди, туди, що вже його і невидко Тільки слід його лишається веселий та грайливий І все тоді оживає, і все тоді радується А як у золотому ставку короб викинеться Тойкий короб тоді золотий А короб як ночеве, золоті ночеве а як упіймати того коропа, що живе в ставку серед чудесного мішаного лісу, де такі могутні дуби, високострункі сосни, гостролисті клени. Як? Насамперед, давайте подумаємо, чи варт того коропа ловити? Варт. Ви коли-небудь переживали такий момент, коли б вам на гачок клюнув короп? Переживали? Коли не переживали, «Обов'язково переживіть! А коли переживали, вам цей момент закортить, пережити ще раз до болю, до шалу, до крику закортить!» «Уявіть собі таку картину! Сидите ви над ставком, рано вранці, ще ранесенько, благословилося на світ!» Ліворуч від вас загорілося небо, то сонце підводиться. Ну, про це вже писано, не будемо ще раз писати. В руках у вас вудочка. Лізка у вас скрипка. Гачок у вас ставлевий, загортований, міцний. На картопля, зварна якраз так, як любить короб. Не м'яка і не тверда, а саме враз. Ви дивитесь на поплавок так, як навіть ще коли були женихом, не дивилися в голубі великі-великі очі своєї коханої. «З такою увагою, з таким бажанням, з таким чеканням, і раптом поплавок сіп, у вас серце штрик, ще раз сіп, ще раз штрик, і ось ваш поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою». Коли починає поплавок їхати, їхати, їхати, покотилося, покотилося, покотилося. У вас із-під серця щось холодне покотилося, покотилося кудись униз. І ви почуваєте, що те холодне вдарило вам у п'ятий, і вашим п'ятам холодно. Ви завутку раз, підсекли і почуваєте, що в руках у вас вже щось тріпоче. І бачите, що ліска ваша натяглась, як струна, а водлище дугою тремтить, єсть. Він, короб, ви ведете його до берега. Водлище з віскою по воді ходить сюди, ходить туди, ось скоро уже біля берега, ось видкнулась уже його, голова. ось видно вже його спину. Він вривається, б'є хвостом, скручується бубликом, але ви його не пускаєте, ведете ще крок, і він на березі. Серце у вас колотиться. Дихаєте ви глибоко і прискорено. Ви вже бачите цього коропа або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим. а з голови юшку. Раптом раз. Лясь! Висмик. Гачок порожній, а короб намить отерілий ще стоїть перед вами. Що робити? Були такі випадки, коли рибалка кидався у воду, щоб охопити коропа руками. Шубав з водежі, в чоботях, з картоплею в торбинці і з путівкою в гагри в кишені. Дарма. Короб на путівку навіть у гагри не бере. Не бере він і на картоплю в торбинці, а тільки тоді, коли та картопля на гачку. Спокійніше рибалки в такий момент вигукують щось в залежності від темпераменту, наживляють на гачок свіжу картоплину, закидають і сердито сопуть. Коли сусіда запитає, здоровий зірвався, здоровий, аж чорний, відповідають і знову сопуть. Так скажіть, прошу вас, варт чи не варт переживати такі хвилюючі моменти Вудивши коропа, Ми вже не говоримо про переживання Коли короб не зірвався А його принесено додому Зафаршировано Чи замариновано Чи просто засмажено І ви Закусюєте Та й розповідаєте Як кухопило Як потягло та я не стиг щоб опустити. Ну, закусуйте собі на здоров'я.